la microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I081 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, capitolul 6 și ne vom începe studiul nostru cu versetul 57, pe care vom citi în curând urma de explicațiile care însoțesc. Mai înainte de aceasta dați-mi voie însă să vă citesc un paragraf dintr-o lucrare interesantă a unui maritolog din zilele noastre, Ion Bria, lucrarea poartă titlul foarte frumos Iisus Hristos. În capitolul 4, intitulat Situația religioasă și politică, la pagina 34, în legătură cu venirea Domnului Isus, scrie următoarele. Istoricii s-au întrebat de ce a întârziat Mesia, de ce Isus a apărut la timpul acela. Evangheliștii, deși accentuează situația religioasă și mesianismul politic din Palestina, nu cred că acestea au determinat venirea lui Isus. Venirea și misiunea lui Isus au fost determinate de Dumnezeu, care este totdeauna liber. Isus a venit când a binevoit Tatăl, astfel întrucât întruparea sa la acel moment se înscrie în fidelitatea sa față de voința lui Dumnezeu. Misiunea sa este iminentă, are loc la ceasul ei, după cum sunt mai multe trimiteri în scriptură zicând, trebuia să se împlinească scripturile, vine ceasul când, timpul s-a împlinit și altele. În al doilea rând, Dumnezeu are un plan cu creațiunea sa de la începutul ei, plan pe care îl păstrează în taină. Întruparea se află în cadrul acestui plan divin potrivit căruia Dumnezeu a lăsat o vreme istoria să-și urmeze cursul fără intervenția sa. În acest fel, oamenii și-au dat seama că nu pot ieși singuri din cursul istoriei care ducea la nimicire. În deznădejdea lor, au crezut că Dumnezeu trece cu vederea lumea creată de el și își retrage providența protectoare. La momentul dat, Dumnezeu a hătărât să nu mai rap de nedreptatea oamenilor, a deșirat cerurile și l-a trimis pe fiul său în trup de om, el fiind născut din femeie, din fecioara Maria, născut sub lege prin puterea Duhului Sfânt. Cine altul așadar, în afară de Domnul Isus Hristos, care după cum a arătat și teologul în lucrarea aceasta lui minunată, a fost trimis direct de Dumnezeu? Cine altul în afară de Domnul Isus Hristos putea deci să ne comunice gândurile lui Dumnezeu, putea deci să ne aducă izbăvirea? După cum s-a arătat și în citatul parcurs împreună, iubiți ascultători, omul nu mai putea face nimic pentru salvarea lui și atunci a intervenit Dumnezeu în bunătatea sa cea mare, trimițându-ne pe propriul său fiu prin care să ne deschide din nou drumul înapoi spre paradisul pierdut. Facă Domnul Dumnezeu ca toți să înțelegem bine acest adevăr și să apelăm numai la Domnul Iisus Hristos, singurul care poate să ne deschide drumul înapoi în cer, pentru că El singur este Cel care este trimisul lui Dumnezeu împuternicit cu Duhul Sfânt. Desigur ne bucurăm de marele har pe care ne l-a făcut Dumnezeu, ca prin ucenicii Domnului Hristos să ne transmită și nouă lucrarea Domnului Hristos făcută pentru noi, să ne împărtășească, să ne lasă scrisă pentru ca să putem afla felul cum putem să mergem la Dumnezeu, dar lucrarea aparține în exclusivitate lui Dumnezeu, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos. Mulțumim de asemenea lui Dumnezeu și pentru toți creștinii care de-a lungul veacurilor ne-au oferit un exemplu minunat, pentru toți sfinții care și-au jertvit viața pentru Domnul Hristos, arătându-ne prin aceasta cum trebuie să-l slujim și cum trebuie să folosim calea pe care ne-a trimis-o Dumnezeu să mergem înapoi la el. Dar nimeni în afară de Domnul Isus Hristos nu merită venerare. Nimeni în afară de El nu merită ascultare 100% și necondiționată, pentru că numai El este trimisul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și în același timp om, pentru că a luat trup din femeie din Fecioara Maria și a fost uns cu puterea Duhului Sfânt, așa cum ni s-a arătat și în lucrarea aceasta și cum de altfel vedem în Scriptură. De aceea se cade ca noi să avem mare grijă în viața noastră. Ne bucurăm de toate exemplele binecuvântate pe care ni le-au lăsat Sfinții Părinți, pe care ni le-au lăsat toți Sfinții care au trăit de-a lungul veacurilor, exemple minunate pe care le vedem și astăzi în Sfinții Lui Dumnezeu, pentru că toți credincioșii Lui sunt Sfinți, adică puși deoparte pentru El, aleși dintre aleși, ca să formăm Biserica trupului. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toți aceștia, dar să avem grijă, aceștia sunt numai călăuze care ne descoperă prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt pe Domnul Iisus Hristos, trimis de Dumnezeu Tatăl, singurul în care putem avea salvarea, singurul care ne poate aduce mântuirea. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru cuvântul Său scris și pentru posibilitatea care avem și astăzi să ne împărtășim din tainele cuvântului Tău. Binecuvintează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj, făcându-ne să înțelegem că numai în el, Există mântuire, iar toți ceilalți care vorbesc despre El în felul în care Tu ai vorbit, merită ascultare, dar merită ascultare tot din pricina Fiului Tău iubit. Dorim să facem lucrul acesta pentru slava Ta veșnică și bucuria noastră. Amin. Isus, din mor, noi o slavim. Slavă, noi și te prea mari căci prin jătirea ta o lume întreagă, ai mântuit, ai dat viață pace sufletul lui. China. A și viață, pe veci, de veci ne -a fericit. A și viață, pe veci, de veci ne-a fericit. Facă Domnul ca toți să-L primim pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, iar cei care l-am primit ca mântuitor și izbăvitor din felul vechi de șer de viețuire, să-l primim astăzi ca drept călăuză în viața cea nouă pe care o mergem spre cer, ca să ne putem bucura de toată fericirea pe care ne-a adus-o murind pe calvar. Iubiți ascultători, am anunțat deci în deschidere că ne aflăm în fața versetului 57 din Ioan capitolul 6, verset pe care îl citesc. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus, prin care încearcă să determine pe evrei care se săturaseră cu pâine, să-l primească pe el care este pâinea vieții, să-l primească pe el care venise să le aducă izbăvirea din viața plină de chinuri pe care o trăiau sub apăsarea păcatului, și să-L primească pe Domnul Isus acum să trăiască liberi, fericiți, așa cum El a rânduit omului de la început și așa cum poate să-i pregătească din nou acum calea prin El. Trimisul lui Dumnezeu, după cum ni se arată aici, se cunoaște în primul rând că este viu. Spune Domnul Isus aici, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine. Deci trimisul lui Dumnezeu se cunoaște prin faptul că este viu, adică are viață din Dumnezeu, de aceeași natură cu a lui, același fel de a fi, și tot ce face poartă pecetea vieții din Dumnezeu, arată chipul lui și felul lui de a fi. Așa era Domnul Isus Hristos trimisul Tatălui aici pe pământ. Eu trăiesc prin Tatăl, spune El, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și El prin mine. Dacă ne hrănim cu Domnul Isus Hristos, cu viața Lui, cu felul Lui de-a fi, dacă lăsăm ca viața Lui să trăiască în noi și, uitându-ne la El prin puterea Duhului Său cel Sfânt, trăim și noi cum a trăit El, viața noastră capătă un înțeles, devine asemănătoare cu viața Lui și în felul acesta are un preț. Nu mai trăim pentru noi înșine pentru lucrul nostru, chiar religios dacă este, nu mai trăim pentru viața noastră sau a grupului religios, a cultului din care facem parte, ci trăim pentru Domnul Isus, pentru Dumnezeu, pentru împlinirea voiei sale în orice timp și în orice loc. Domnul Isus se hrănea cu Tatăl, cu voia lui, cu felul de a fi al Tatălui și trăia prin Tatăl. De aceea a putut să fie mântuitorul lumii, căci numai ceea ce vine din Dumnezeu dă mântuire și viață veșnică. Noi de asemenea putem fi o pricină de mântuire și viață pentru semenii noștri numai dacă ne hrănim zilnic cu Domnul Isus Hristos și trăim prin El, dacă avem felul Lui de a fi. Suntem veșnici pentru că trăim prin Hristos, numai ceea ce are izvorul în Hristos este veșnic, frumos și adevărat. Ce înseamnă să trăim zilnic, să ne hrănim zilnic cu Domnul Isus Hristos? Este cât se poate de simplu să facem ce făcea el, ce ni se spune în capitolul 5, în versetul 19, tot de la Ioan. Adevărat, adevărat, vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine însuși, ci tot ce face, face cum vede pe tatăl făcând. Asta înseamnă că noi, dacă vrem să trăim prin Domnul Hristos, în fiecare zi ne punem întrebarea, ne uităm în scriptură după aceea și ne rugăm să vedem. Tată. Tu ești preocupat cu gândurile acestea și cu problemele acestea care mă frământă pe mine? Pe tine te interesează, Tată, în avuțirea pe pământul acesta? Tată Ceresc, pe tine te interesează să ne facem pe pământul acesta bogății, o viață confortabilă? Sau te interesează altceva? Și dacă în felul acesta noi ne punem întrebarea și când am venit acasă de la servici, iar întrebăm, Tată, ce faci tu? Ce-ți place ție să faci? Cum făcea Domnul să când era pe pământ? Și dacă ne punem o astfel de întrebare și după aceea deschidem cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune, găsim că Domnul Isus cum se afla singur, se retrăgea singur la o parte și se ruga, el acolo comunica cu Dumnezeu și primea noi lumini de la Dumnezeu cu privire la misiunea sa. Ei bine, dacă noi spunem că ne hrănim cu Domnul Isus Hristos, vom face și noi același lucru. Vom căuta un loc retras de rugăciune sau vom, face, vom avea o părtășie, frățească cu frați și surori, sau dacă nici una, nici alta și Duhul lui Dumnezeu ne arată pe Domnul Isus, că el făcea bine, se îngrijea de cei săraci, de cei bolnavi, atunci facem și noi la fel. Căutăm pe frați, pe surori care sunt fie cu deficiențe, cu anumite handicapuri, fie pe cei care sunt săraci și mergem să le fim de ajutor. Așa cum ne va călăuzi Dumnezeu. Asta înseamnă să ne hrănim cu Domnul Isus Hristos și aceasta dovedește că l-am primit în adevăr. Nu faptul că ne ducem când și când la biserică sau la adunare, facem anumite slujbe, dăm niște bani și după aceea trăim de capul nostru. Asta nici de cum nu are nimic comun cu faptul că l-am primit pe Hristos pentru că primirea lui Hristos ne transformă să trăim aceeași viață cum a trăit El Așa după cum El, venind de partea Tatălui, trăia viața pe care o trăia Tatăl. În înțeles duhovnicesc, întrucât facem parte din trupul Lui Hristos, suntem o hrană duhovnicească pentru toți cei care flămânzesc după neprihănirea și viața veșnică. Prin trăirea noastră, la fel cum a trăit Domnul Isus Hristos, în felul acesta, întrebându-ne tot timpul, oare tu te-ai gândit la lucrurile la care mă gândesc eu acum, tată Ceresc? Oare ție ți place să privești la lucrurile la care privesc eu acum? Ție ți-ar place să citești ceea ce citesc eu acum? Ție ți-ar place să simți ceea ce simt eu acum față de frații și surorile care mi-au făcut numai neplăceri? Ție ți-ar place să te ocupi cu lucrurile cu care mă ocup eu? În felul acesta, dacă noi ne punem întrebarea și după ce ne-am pus întrebarea, Domnul ne descopere și urmăm călăuzirea Lui, devenim o hrană și pentru cei de lângă noi... Prin trăierea aceasta noastră devenim o cale spre Hristos, pâinea vieții și trezim și în ceilalți apetitul pentru Domnul Isus Hristos. Chemarea noastră pe pământ, ca urmașa Domnului Isus, nu este alta decât chemarea Mântuitorului nostru. Raza care nește din soare face aceeași slujbă cu a lui întreg. Ferice de noi dacă ne purtăm într-un chip vretnic de chemarea noastră, trăind și noi cum a trăit Domnul Iisus Hristos și în felul acesta hrănindu-ne cu El și hrănindu-ne cu El devenim exact ceea ce este El. Un canibal stătea odată de vorbă cu un european și îi explica faptul că lor nu le place deloc carnea de europeni. Și l-a întrebat acesta surprins de ce nu vă place carnea noastră. A spus voi mâncați multă sare și carnea voastră este sărată și nu ne place. Asta arată deci că ești ceea ce mănânci, ești cu ceea ce te hrănești. Îl mănânci pe Hristos, care este pace, bucurie, viață, îndurare și milă, aceea de și tu. Pace, bucurie, viață, îndurare și milă față de cei din jurul tău. Nu te poți numi aparținător al lui Hristos atâta vreme cât nu ai pace, bucurie, Viață, lumină, îndurare și bunătate față de cei din jurul tău, așa cum a arătat el pe pământ. Poți să ai niște hârtii, niște certificate, poți să ai niște dovezi, poți să fii mare predicator, poți să faci foarte multe fapte de bine, orice ai face. Dacă viața ta nu a devenit pace, bucurie și îndurare și miră față de cei din jurul tău, poți să fii sigur că nu aparții lui Hristos, nu ești al lui. În versetul 58, Domnul Isus lămurește în continuare acest gând și spune, Astfel este pâinea care se pogoară din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, referindu-se la el, va trăi în veac. Degeaba mănânci, degeaba înghiți lucruri care nu-ți dau viață. Trebuie să știi lucrul acesta. Curând vei pieri cu ele cu tot. Cine înghite pietre în loc de pâine va muri cu pietrele în pântece. Cine se hrănește cu lucrurile lumii acestea, cine trăiește pentru lucrurile lumii acestea, cu ele va rămâne. Viața se păstrează numai cu lucruri vii. Nu aștepta să deviceresc când tu te hrănești cu lucruri de pe pământ. Nu nădăjdui să fii adevăr, fiul adevărului, când tu te hrănești cu lucrurile mincinii, forme lipsite de viață, numai niște ritualuri moarte. Nu ți-ntemeia credința pe lucrurile care pierd, gândindu-te că vei ajunge la cele veșnice, niciodată. Este de-a dreptul nebunesc să te gândești că mergând înspre pământ, ocupându-te cu pământul, aranjându-ți locuința aici pe pământ, să poți trăi vreodată în cer. Nu poți să mergi spre polul nord și să te pregătești pentru a locui la polul sud, nu se poate ca mergând înspre apus, să te bucuri de lumina răsăritului, nu te înșela singur. Cine se hrănește cu lucruri cerești, acela devine ceresc și înțelege tainele și lucrurile cerești. Mâncând pâinea care se coboară din cer, adică pe Domnul Isus Hristos, devii ca El, ceresc și veșnic, preocupat de lucrurile de sus, de binele și de fericirea celor din jurul tău, fericirea veșnică a sufletelor lor. Cine mănâncă pâinea aceasta, spune Domnul Isus va trăi în veac. Pâinea vieții. Nimic de pe pământ nu se poate asemăna cu Hristos, care este pâinea vieții. Mâncându-L pe El, adică însușindu-ți tot ceea ce ține de El, însușindu-ți învățătura, trăirea și jertfa Lui, primești felul Lui de a fi, chipul Lui în tine, toți câți te văd recunosc că semeni cu El. Nu trebuie să te sui în cer pentru aceasta, nu trebuie să ai arătări grozave. Trebuie ca în fiecare zi, cu toată sinceritatea inimii, să te întrebi, de multe ori pe zi, de fiecare dată când ți aduci aminte, Doamne Iisuse, este gândul acesta cu care mă frământ eu acum gândul tău? Tu dacă ai fi fost acum aici pe pământ, în locul meu, cu acestea ți-ai fi preocupat tu? gândurile, vorbirile, ochii tăi? cu aceasta ți-ai fi preocupatul mâinile tale, ai fi lucratul la lucrurile acestea, ai fi avut-o planurile acestea. Din moment ce ne gândim, din clipa în care ne gândim așa, dar cu toată sinceritatea și cu rugăciune, Duhul lui Cel Sfânt imediat vine și ne și luminează că asta e misiunea lui. Duhul Sfânt ne-a fost trimis să ne-l descopere pe Hristos, dar el descopere numai acelui care vrea să i se descopere. Și tu, întrebându-te în felul acesta în fiecare zi, dovedești, Că vrei să ți se descopere și Duhul Sfânt va fi atât de fericit și de bucuros să-ți descopere pe Domnul Isus cum ar trăi El, cum îi place Lui. Și atunci, dacă ești cu toată inima sincer în ceea ce gândești și ce faci și dorești să te hrănești cu Domnul Isus, vei părăsi imediat gândurile, privirile, vorbele, faptele, tot ceea ce nu este în concordanță cu El și imediat vei aplica în viața ta felul de a fi a Lui. Făcând în felul acesta, tu te hrănești cu Domnul Iisus Hristos și de ce a fost El, plin de pace, de echilibru, de bunătate, de înțelegere și în ciuda tuturor vitregiilor pământului cu care te confrunți zi de zi, vei avea o bucurie de plină și vei avea o viață din belșug așa cum a hotărât-o El pe pământ pentru toți cei care se hrănesc cu El. Iată cât este de simplu să te hrănești cu Domnul Iisus Hristos. Toată cheia aici este să fii sincer în cele ce faci. A fi creștin înseamnă asemenea cu Hristos în orice timp și în orice loc. A fi creștin înseamnă a te îndelednici deci cu lucrurile veșnice. Și a fi creștin înseamnă a trăi în cer, purtând totuși straiele de lut. În versetul următor, versetul 59, tot de la Ioan, capitolul 6, unde ne aflăm, citim. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Iubiți ascultători, oriunde se afla Domnul Isus, el făcea întotdeauna aceeași lucrare și anume, vestea adevărul Evangheliei pentru care venise din cer, necăutând la fața omului și neocolind anumite părți din adevăr prin faptul că se afla într-un anumit loc, în templu, în sinagogă sau în casa vreunui fariseu. Nu! El nu schimba nimic din ceea ce avea de făcut și de spus, gândindu-se că s-ar potecni cineva, ci spunea deschis și limpede solia lui. Eu pentru aceasta m-am născut, spune el, și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu, spune la Ioan 18, versetul 37. Domnul Iisus nu lingușea pe nimeni și nu se schimba după împrejureri, dar urma și lui să fie oare altfel? Au ei din partea lui vreo poruncă sau vreun să schimbe ceva din solia încredințată lor spre mărturisire sau să lase ceva mai moale, cum zicem noi, pentru că nu ar fi împrejurări potrivite? O, nu! Cine întrebuințează această tactică a renunțat înseamnă la adevăr. În sinagoga din Capernaum, Domnul Isus a vorbit lucruri care loveau în legea și tradiția iudeilor și înălțau învățătură cu totul nouă, care a făcut să se potignească numai iudeii, ci chiar și ucenicii săi. Adevărul nu trebuie ocolit niciodată și mărturisirea lui nu trebuie micșorată sau slăbită din pricina oamenilor sau împrejurărilor. Chiar dacă se întrebuiințează alte cuvinte, adevărul însă trebuie să rămână neschimbat. Nimic nu dă viață și nimic nu apără viața așa ca adevărul. Cine rămâne în adevăr ca peștere în apă, are curajul adevărului și nu se mai teme de oameni. Nici o putere nu e mai mare în univers ca adevărul care lucrează prin dragoste. Nebiruiți sunt toți cei care s-au făcut una cu adevărul. Domnul Isus este adevărul, fie binecuvântat numele. După o astfel de vorbire, aflăm în versetul 60 următoarea reacție în ascultătorii Domnului Isus. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis Vorbirea aceasta este prea de tot Cine poate să o sufere? În alte traduceri, fraza Vorbirea aceasta este prea de tot Este redată prin următoarea frază Aspru este cuvântul acestuia În traducerea Nițulescu sau în traducerea Nicodim Ciudate sunt vorbele acestea Cine le poate asculta? Pentru minciună Cuvântul adevărului, da, este aspru, greu și ciudat, nu-l poate suferi. Pentru păcat, cuvântul adevărului care îndeamnă la curăție și sfințenie este aspru, greu și ciudat, nu-l poate suferi. Pentru o învățătură sau o tradiție care nu se potrivește cu cuvântul scris al adevărului lui Dumnezeu, descoperit în Noul Testament, cuvântul Domnului Sus, da, este ceva prea de tot, ciudat, aspru și greu, nu poate fi suferit. Pentru duhul de partidă, cuvântul adevărului rostit de Domnul Isus e prea de tot, aspru, ciudat și greu, nu-l poate suferi. Fiecare partidă religioasă, fiecare cult este interesat să-și mențină supremația, pretinzând că el este cel mai bun. Doamne, care o fi bun din atâtea că toate se pretind cele mai bune? Niciunul nu e bun. Pentru firea veche, vorbirea nouă a Domnului Isus este ceva prea de tot. E aspră, e ciudată și grea, nu poate să o sufere pentru că cere moartea euului, cere moartea lui. Și tocmai asta, eul nostru vechi este foarte bun să facă multe și este gata să facă multe lucrări în lucrarea lui Dumnezeu. Da, da, să fim siguri de asta. lui nostru vechi îi place să predice, lui nostru vechi, firii noastre vechi îi place să facă fapte bune, eului nostru vechi îi place să prorocească, firii noastre vechi îi place să facă minuni și poate să facă lucruri din acestea. Cine se miră la auzul acestor lucruri, să facă bine să citească Evanghelia după Matei, capitolele 6 și 7. Și va vedea acolo că vor veni mulți în ziua aceea și vor zice, Doamne, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, noi am scos mulți draci în numele Tău, noi am făcut multe minuni în numele Tău, cărora Domnul Isus le va spune, fugiți de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit lui Satan și îngerilor lui. De ce? Păi ei spun singuri, noi am făcut. Domnul Iisus ne arată în Evanghelia după Ioan că nu poate face nimic de la sine însuși, pe când aceștia iauti ce au făcut, ce puteri mari au avut ei, ce dovedeți prin aceasta? Acolo a fost eu, cel vechi, noi am făcut, noi am dres, lucru care în cer nu este primit pentru că în cer există un singur eu, un singur sunt și acela este Dumnezeu. De aceea eu vechi se răzvrătește și se burzulește foc de câte ori este vorba să vină în contact cu adevărul. Tot ce este vechi, tot trecutul nu poate să sufere cuvântul nou, viu și sfânt al Domnului Isus, pentru că el cere ruperea totală cu trecutul vechi, trăit în lumea păcatului și a minciunii, ruperea cu felul religios al lumii și începerea unei vieți noi, prin nașterea din nou o viață cerească după chipul și felul de a fi al Mântuitorului Isus Hristos. Cu privire la tema aceasta, mi se pare nimerit, apropiindu-ne de sfârșitul programului I-081, să vă citesc două strofe de o poezie. Poezia se numește Din ce se hrănește omul cel nou. Să nu aștepți să vezi putere sfântă în viața unde eu și mine mai trăiesc, unde e iubire numai pentru sine, dar ca să sufere sau ca să moară se feresc.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 și firea lui cea veche n-au fost înjunghiate și puse în mormânt, sămânța învierii nu va avea de unde să încolțească dacă nu-i mortul în pământ. Versurile acestea sunt pe cât se poate de expresive, făcând apel la logica noastră, lesne de înțeles pentru fiecare om de pe pământ. Greul ca să crească trebuie mai întâi să fie îngropat în pământ și să putrezească. Pe plan spiritual, lucrurile stau exact la fel. Trebuie ca omul vechi, voința noastră, plăcerea noastră să fie îngropată și din aceasta se va hrăni omul cel nou în Hristos, după cum Domnul Hristos și-a îngropat eu lui și din aceea a putut să trăiască Tatăl prin el. Iubit ascultători, anunțăm aici încheierea programului I081 care vă vine din partea Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții.